Der glückliche Prinz Eines Tages fand Gott im Himmel zwei seiner Diener, die einfach nur da saßen und nichts taten. Die sahen unglücklich aus. Hey, es ist der Himmel. Ihr könnt hier nicht einfach unglücklich sein. Was ist der Grund für eure Unzufriedenheit? Wir haben nichts zu tun. Wir sind untätig und deshalb sind wir unglücklich. Okay, fliegt runter zur Erde, findet die zwei besten Sachen aus einer Stadt und bringt sie zu mir. Und so flogen die Diener Gottes vom Himmel zur Erde. Die Statue befand sich im Herzen der Stadt. Sie war mit Gold bedeckt. Ihre Augen waren aus blauen Saphiren und ein kostbarer Rubin am Taillengürtel. Die Statue hatte allen ein Beispiel gegeben, wie man glücklich sein kann. Daher nannten sie sie den glücklichen Prinzen. Oh mein Baby, warum weinst du denn? Du musst glücklich sein, genau wie der glückliche Prinz. Bald darauf kam der Winter. Die Sonne ging unter und ein Schwalbenvogel suchte einen Unterschlupf für die Nacht. Er flog in die Nähe der Statue und dachte... Ich kann eine Nacht zu Füßen der Statue bleiben. Mir wird hier nicht kalt sein. Und der Vogel blieb dort unter der Statue zwischen den Beinen. Bald darauf fiel ein Wassertropfen auf den Vogel. Der Vogel schaute zum Himmel, aber der Himmel war klar. Wo kam dieser Wassertropfen her? Es regnet doch gar nicht. Und ein zweiter Tropfen fiel auf den Vogel. Der Vogel war überrascht. Er beschloss, sich einen anderen Unterschlupf zu suchen. Er flog empor und schaute auf die Statue. Was für eine Überraschung. Die Statue weinte. Hey, warum weinst du denn? Du bist doch der glückliche Prinz. Nein, nicht mehr. Warum? Was ist passiert? Als ich noch am Leben war, war ich sehr glücklich. Ich blieb immer nur im Palast. Früher habe ich auch tagsüber im Garten gespielt. Und abends getanzt. Ich war wie jeder andere Mensch. Ich hatte ein Herz, wie ihr es alle habt. Ich verbrachte mein Leben glücklich, ohne das Leben außerhalb der Mauern des Palastes zu kennen. Ich war sehr zufrieden mit meiner kleinen Welt und deshalb nannten sie mich den glücklichen Prinzen. Aber jetzt, da ich tot bin und sie mich hier hoch über der Stadt platziert haben, kann ich die andere Seite der Medaille sehen. Ich kann die Menschen und ihre Leiden sehen. Auch wenn mein Herz jetzt aus Metall ist, spüre ich immer noch ihre Sorgen. Und so weine ich. Oh, warum weinst du jetzt? Ich sehe eine Mutter, die etwas abseits der Stadt wohnt. Sie ist zu arm, um ihr Baby zu ernähren. Sie stickt ein Waldkleid für eine Zufe der Königin. Ihr kleiner Junge weint, weil er hungrig und krank ist. Aber die Mutter kann ihm kein Essen geben. Sie kann nur Wasser aus dem Fluss anbieten. Oh, wie schade. Kannst du bitte mein rotes Juwel zur Mutter bringen? Sie ist in Not. Aber ich muss nach Ägypten. Alle meine Freunde sind dorthin ausgewandert, weil hier Winter ist und es jetzt warm in Ägypten ist. Bitte tun Sie mir einen Gefallen. Mm, okay, ich bleibe heute Nacht bei dir. Fliege morgen früh zu dieser Dame. Danke, mein Freund. Am Morgen entfernte der Vogel das rote Juwel des Prinzen und flog in die Richtung, die der Prinz angegeben hatte. Der Vogel flog über die Stadt und dann über den Palast. Der Vogel sah ein paar Mädchen tanzen und ein schönes Mädchen, das in einem Fenster stand. Ich wünschte, ich könnte mein Kleid in ein oder zwei Tagen bekommen. Warum dauert es so lange, bis die Schneiderin fertig ist? Der Vogel flog weiter über die Stadt und den Fluss und kam in die Nähe eines Dorfes, wo er die Mutter in ihrem kleinen Haus schlafen sah. Der Vogel legte das rote Juwel auf den Tisch, dann flog er um das Bett mit dem kleinen Jungen. Mit der sich bewegenden Luft um sein Gesicht herum lief der kleine Junge ein. Der Vogel flog zurück zum Prinzen. Auf dem Weg zurück in die Stadt flog er zum Fluss, da er sehr durstig war. Als der Vogel Wasser aus dem Fluss trank, sah ihn ein Schriftsteller dort und dachte, »Na sowas, der Vogel ist ja noch da. Er ist also nicht in den Süden gezogen. Er kämpft mit der Kälte, die für ihn schädlich ist. Ich sollte etwas von ihm lernen.« Obwohl ich am Verhungern bin, sollte ich meine Geschichte doch bald zu Ende bringen. Der Vogel kehrte dann zum Prinzen zurück und der Schriftsteller kehrte in sein Haus zurück, mit einer Geschichte im Kopf. Seltsam, mir ist warm, obwohl es draußen kalt ist. Es ist die Wärme der guten Tat, die du heute vollbracht hast. Ja, du hast recht, ich fliege morgen nach Ägypten. Geh nicht weg, bitte. Du musst mir noch einen Gefallen tun. Oh nein, was ist denn jetzt schon wieder? Weit weg von der Stadt sehe ich einen Schriftsteller, der eine Geschichte schreibt, sie aber nicht vollenden kann, da er verhungert. Er kann sein Zimmer unter dem Dach nicht heizen. Was soll ich denn tun? Du nimmst eins meiner Augen und gibst es ihm. Dein Auge? Das kann ich nicht tun. Bitte tu es. Es ist ein kostbarer blauer Stein aus Indien. Es wird dem Schriftsteller helfen, ein besseres Leben zu führen. Okay, ich bleibe heute Nacht bei dir und fliege morgen früh zum Schriftsteller. Am nächsten Morgen nahm der Vogel eines der Augen des Prinzen heraus und flog zum Haus des Schriftstellers. Er fand das Haus leicht und schlüpfte durch ein Loch im Dach. Der Schriftsteller saß auf seinem Tisch mit dem Kopf nach unten. Der Vogel legte den blauen Stein auf den Tisch und flog davon. Der Schriftsteller sah den Stein. Ist das ein Geschenk von einem meiner Leser? Vielen Dank, mein anonymer Freund. Der Schriftsteller freute sich über den kostbaren blauen Stein. Als der Mond aufgegangen war, kehrte der Vogel zum Prinzen zurück. Ich bin gekommen, um mich von dir zu verabschieden. Ich fliege morgen früh nach Ägypten. Würdest du bitte noch eine Nacht mit mir bleiben? Prinz, bald wird hier Winter sein. Ich muss in die Sonne und Wärme nach Ägypten. Bitte bleib, um das Leben eines kleinen Mädchens zu schützen. Das Leben eines kleinen Mädchens? Ja, da ist ein kleines Mädchen auf dem Platz. Sie hat Eier verkauft. Sie fielen herunter und zerbrachen. Jetzt hat das Mädchen kein Geld mehr, das es mit nach Hause bringen kann. Ihr Vater wird sie schlagen, wenn sie ohne Geld nach Hause kommt. Aber wie soll ich ihr helfen? Nimm mein anderes Auge raus und gib es dem Mädchen. Ihr Vater wird gutes Geld verdienen, indem er es verkauft. So wird er das kleine Mädchen nicht zur Arbeit zwingen, sondern hoffentlich zur Schule schicken. Nein, nein. Ich bleibe bei dir, aber ich kann dein anderes Auge nicht herausnehmen. Dann kannst du nichts mehr sehen. Bitte tu es, bitte. Der Vogel war sehr traurig, als er das zweite Auge des Prinzen herausnahm. Er brachte das Juwel dem Mädchen und ließ es in ihre Hände fallen. Das Mädchen war sehr glücklich, das Juwel zu sehen. Ja, was für ein wunderbares Stück, Glas! Und sie lief zu ihrem Haus. Der Vogel kehrte zum Prinzen zurück. Er fühlte sich sehr unwohl, jetzt da der Prinz keine Augen mehr hatte. Du bist ein guter Prinz. Ich fliege nicht nach Ägypten. Nein, jetzt fliegst du bitte nach Ägypten. Du wirst sonst hier den Winter nicht überleben. Nein, ich werde dich nicht verlassen. Und der Vogel blieb. Er erzählte dem Prinzen viele Geschichten. Der Prinz war froh, sie zu hören. Oh, mein Freund, bitte flieg über die Stadt und sag mir, was los ist. Der Vogel flog über die Stadt und erzählte später dem Prinzen alles, was er gesehen hatte. Der Vogel flog zum Prinzen zurück. Reiche Menschen genießen Essen und Trinken in ihren Häusern. Andererseits hungern die Armen nach Nahrung und suchen Schutz. Ich habe in diesem Winter ein paar kleine Kinder leiden sehen. Die hausten unter einer Brücke, aber die Wache hat ihnen nicht erlaubt, dort zu bleiben. Ich bin mit feinem Gold bedeckt. Nehmt es und verteilt es an die Armen. Sie sollen nicht leiden müssen. Der Vogel nahm traurig das ganze Gold vom Körper des Prinzen ab. gab es den Bedürftigen. Die freuten sich, etwas Gold zu erhalten. Ich kann jetzt Brot kaufen. Ich kann jetzt Brot kaufen. Ich kann jetzt Brot kaufen. Ich kann jetzt Brot kaufen. Und dann kam der Schnee. Die ganze Stadt war mit Schnee bedeckt. Der Vogel konnte in dieser eisigen Kälte nicht überleben. Er starb eines Nachts. Als der Prinz am nächsten Morgen davon erfuhr, brach etwas in ihm zusammen. Es war sein Herz aus Metall, das zerbrach. Als die Leute den toten Vogel zu Füßen des Prinzen sahen, beschwerten sie sich darüber. Ein paar Stadtbeamte kamen zum Prinzen. Sieht der Prinz nicht hässlich aus? Ja, er sieht eher aus wie ein Penner als ein Prinz. Sie, den toten Vogel. Wer macht den Dreck da weg? Ich denke, wir sollten diese Statue hier entfernen und durch eine andere ersetzen. Sie entfernten die Statue und wollten sie einschmelzen. Aber das gebrochene Herz der Statue ließ sich nicht schmelzen. So schmissen sie es weg. Nach ein paar Tagen kehrten die Diener Gottes mit zwei Dingen in den Himmel zurück und brachten sie Gott dar. Was habt ihr für mich? Sie hatten einen Vogel und ein gebrochenes Metallherz. Gott fragte sie, warum das die besten Dinge der Stadt seien. Die Diener erzählten Gott, dass das Herz der Statue des glücklichen Prinzen gehörte. Ihr habt gute Arbeit geleistet, wirklich. Diese beiden Dinge sind die besten. Ich werde sie in meinem Garten aufbewahren. Der Vogel wird schöne Lieder singen und der glückliche Prinz wird in meiner Stadt aus Gold stehen.